What 756 kHz. Lizakirina wazakirah. Siaran Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman di mana pun Anda berada, sebagaimana yang telah kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan simak dan ikuti bersama kajian ilmiah yang secara langsung disampaikan oleh al Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah dari pembahasan sebuah risalah yang beliau susun Kitab Zuhud dan Riqaa'ik meniti zuhud islami menapaki kelembutan-kelembutan hati dan Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau di kesempatan pagi hari ini Kemudian bagi anda yang memiliki kitabnya Bisa anda buka bab ke-14 Mengenai kekayaan yang hakiki adalah kaya hati Pada halaman ke-48 Kita akan simak pembahasannya di kesempatan pagi hari ini Kita akan sapa saja terlebih dahulu Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Jazakal Haran Ustaz atas keluangan waktunya di kesempatan pagi hari ini dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan Fuliatab Tadol Masyur. Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Nabi Yil Karim Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi la yumid din Amma ba'ad Para pendengar Radio Roja yang saya muliakan Bab yang ke-14 dengan judul kekayaan yang hakiki yani Yang sebenarnya adalah kaya hati judul ini saya ambil dari sebuah hadis yang saya bawakan di dalam bab ini itu hadis ke-18 an Abi Hurairah al-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ليس الجناء أنكثرة العرض، ولكن الجناء جن النفس أخرجاه البخاري ومسلم داري أبي هريرة داري نبي صلى الله عليه وسلم بليوت الله برسبدة Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya akan hati. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendegar yang saya muliakan Hadis yang mulia ini Merupakan hadis yang singkat Tetapi maknanya Sangat luas Dan sangat dalam sekali Dan hadis yang mulia ini Semakin menjelaskan kepada kita Dahwabillahum, Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan sebuah mukjizat, Alh Allah, yaitu jawami'ul kalam. Sanggup mengucapkan kalimat yang singkat tetapi makna. Dari kalimat tersebut Sangat luas Dan sangat dalam Sekali Ini adalah Salah satu Mu'jizat beliau Alayhi salatu wassalam Beliau menegaskan bahawa Kekayaan yang hakiki Yang Sebenar-benar kaya Adalah kaya hati. Baik orang yang kaya Atau orang yang miskin Dapat memiliki Kekayaan hati Apabila Dia Disifatkan dengan Kona'ah Menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berikan kepadanya. Dan dia. Tidak. Tamak. Kepada harta. Dan tidak. meminta-minta kepada manusia dan dia reba dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya iani dia disifatkan dengan qana'ah Yang, yang menerima apa yang Allah Telah rizkikan kepadanya Dan dia riza Terhadap apa yang Allah Telah memberikan Telah berikan kepadanya Dia taslim kepada kata Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan amal yang dia yakin bahawa apa yang di sisi Allah khairun wa abqa lebih baik dan lebih kekaah Orang yang disifatkan dengan sifat dini Baik dia Seorang yang Kaya raya Memiliki harta Yang banyak sekali Atau orang yang fakir Tetapi dia disifatkan dengan sifat-sifat tadi Maka dia telah memiliki Kekayaan yang sangat berharga sekali, kekayaan yang sangat besar, kekayaan yang terpuji, yaitu ginan nafs kaya hati. Sebaliknya. Ia disifatkan orang di sini baik dia orang kaya atau orang miskin. Tetapi dia disifatkan dengan tidak kona'ah. Dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dia disifatkan dengan ketamakan. Kemudian dia berusaha mencari dan mencari dan tidak peduli. Dari mana datangnya harta itu. Maka dia dikatakan sakir hati. Miskin hatinya. Walaupun. Harta. Ada padanya. Apalagi dia miskin. Orang yang tidak rebah. Orang yang tidak kena Dengan apa yang Allah berikan kepadanya Dan dia merasa kurang dan kurang dan kurang Dan dia ingin tambah Tanpa sesuatu hajat Yang memang dia perlu untuk menambah dan dia tidak taslim terhadap qada yang Allah telah tetapkan untuknya. Dengan ilmu dan amal. Yang dia mengetahui. bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Dan dia mengetahui bahwa semua ini adalah pemberian Allah. Wa dan dia tidak kena. Ah. Maka Allah subhanahu. Maka dia adalah orang yang fakir hatinya orang yang miskin hatinya orang yang miskin hatinya jadi kekayaan yang bermanfaat, kekayaan yang sangat besar dan sangat agung kekayaan yang terpuji adalah kaya hati, itu mereka yang menerima apa yang Allah berikan kepadanya dan dia rebuk dan dia taslim terhadap kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan kepadanya. Dan dia mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah Khairun wa abqa lebih baik. Ini adalah kekayaan hati. Oleh karena itu orang yang disifatkan dengan kaya orang yang memiliki kekayaan hati. Dia baik orang kaya maupun orang miskin. Sama saja Baik dia orang kaya maupun orang miskin Sama saja Kalau kalau dia Qona'ah Qona'ah itu orang yang konek Yang menerima Apa yang Allah telah berikan kepadanya Apa yang Allah telah tentukan kepadanya Dan dia rebuk, dia taslim Dan dia tidak tamak dan dia tahu semua ini berjalan sesuai dengan ketentuan Rabbul Alamin. Maka dia telah memiliki kekayaan hati. Baik dia orang kaya maupun orang miskin. Sebaliknya kalau dia tidak kona. Dia merasa susah terus. Dia merasa kurang terus. Dan dia tidak reda dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dia tidak menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan kepadanya. Maka dia seorang yang fakir hatinya, miskin hatinya, walaupun dia memiliki kekayaan yang lahiriah, kekayaan lahiriah yang begitu banyak. Tetapi hatinya sangat miskin. Apalagi dia seorang yang miskin. Maka dia miskin harta dan miskin hati. Sungguh amat menakjubkan kita. Pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Yang telah mengajarkan kepada kita agar menerima... Dan reda Dengan apa yang Allah telah tentukan Inilah kekayaan Yang nafi' Yang bermanfaat Kekayaan yang adzim Yang sangat besar Kekayaan yang terpuji Sedangimana dijelaskan oleh Farah ulama Imam Ibn Bappal Dan lain-lain dari para ulama Para pendengar Radio Raja yang saya muliakan Ini hadis yang pertama Dalam bab ini Saya membawakan dua buah hadis dalam bab ini Hadis yang kedua itu hadis ke-19 Hadis kesembilan belas An Sahal bin Saad al Sa'idi. Teri Sahal bin Saad al Sa'idi. Dia berkata, "Anahu kata, 'Mereka pergi ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, 'Mereka pergi ke hadapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, 'Mereka pergi ke ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله هري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستبع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم Sahal bin sa'ad al saidi berkata ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau bertanya kepada laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau "apa ro'yuka fi bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini, orang yang lewat itu?" maka laki-laki itu menjawab "dia adalah seorang laki-laki dari orang yang paling mulia" ia ya, ni karena kekayaannya orang ini demi Allah layak sekali kalau dia meminang pasti akan diterima pinangannya kemudian dinikahkan dan kalau dia meminta tolong pasti akan ditolong dan kalau dia berkata pasti akan didengar sahl bin sa'ad as-sa'idi berkata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam tidak menjawab ثم لرى رجل اخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله Al-Bin Sa'ad muatakan maka lewat lagi seorang kemudian lewat seorang laki-laki yang lain maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau maraiuka fi hada bagaimana pendapatmu tentang orang ini Maka laki-laki itu menjawab Wahai Rasulullah ini adalah seorang laki-laki dari orang-orang fakir kaum muslimin orang ini patut kalau dia meminang pasti tidak akan dinikahkan dan kalau dia meminta tolong pasti tidak akan ditolong dan kalau dia berkata pasti tidak akan didengar Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang beliau tanya tentang dua orang laki-laki yang lewat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama orang mulia kerana kekayaannya, yang kedua orang fakir dari kaum Muslimin. Maka beliau Sallallahu Sallam bersabda: "Hada khairun min mil'il al ardi misbahada orang ini." Yang baru saja lewat lebih baik sepenuh bumi dari orang yang seperti orang tadi orang itu yang oh ya ini orang yang sebelumnya hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Faal jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara beliau dengan salah seorang sahabat tentang dua orang yang lewat di hadapan mereka. Secara lahiria, orang yang pertama adalah orang yang mulia. Orang yang memiliki kekayaan. Dan dia terpandang di hadapan manusia. Sehingga kalau dia berkata akan didengar, kalau dia meminang akan dinikahkan, kalau dia meminta tolong pasti akan ditolong. Kemudian lewat lagi laki-laki yang secara lahiriah rendah dan hina di hadapan manusia, di antaranya karena kemiskinannya. Rasulullah Sallallahu Sallam bertanya kepada sahabat. Yang ada di sisi beliau Bagaimana pandanganmu tentang orang ini Orang ini wahai Rasulullah adalah seorang laki-laki dari dari orang-orang miskin, kaum muslimin Jadi Yang rendah di hadapan manusia Yang kalau dia berkata tentu tidak akan didengar Dan kalau dia meminang tidak akan dinikahkan Dan kalau dia minta tolong tidak akan ditolong Ini secara lahirnya atau golibnya berlaku seperti itu Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Perbandingan antara dunia dengan akhirat. Perbandingan antara kemuliaan dunia dengan kemuliaan akhirat. Perbandingan antara kehinaan dunia dengan kehinaan akhirat. Perbandingan antara kehinaan dunia dengan kemuliaan di akhirat. Maka yang jadi penilaian yang hakiki adalah kemuliaan di sisi Allah Taba'a wa ta'ada. Sehingga beliau s.a.w. mengatakan Hada khayrun min mil'il ardi mislah hada Orang ini yang baru saja lewat lebih baik sepenuh bumi dari orang yang tadi Hadis yang mulia ini telah memberikan Sejumlah pelajaran yang sangat tinggi sekali kepada kita Di antaranya bahawa kemuliaan dan ketinggian seseorang di sisi Allah ada pada agamanya dan ketakwaannya. Bukan semata-mata pada nasabnya, keturunannya, kekayaannya dan seterusnya. Walaupun yang dilihat manusia itu berbeda. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kemuliaan yang hakiki. Bahasa abad yang lewat, yang miskin, jauh lebih mulia. Bahkan kata Nabi Sallallahu Sallam, "Hada khairun min mil il ardi mizlah ada." Orang ini lebih mulia dari orang tadi sepenuh bumi. Karena Rasulullah Sallallahu Sallam melihat dari keimanan dan ketakwaan. Ini kemuliaan yang hakiki. Karena itu, Rabbul Adami Inna akramakum Indallahi Adqakum Inna akramakum Indallahi Adqakum Sesungguhnya orang yang Paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Yang paling taqwa. Inilah kemuliaan Ketinggian Yang hakiki Yang sebenar-benarnya. perkalian ini faedah yang dapat saya sampaikan. Ya, enam jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang saya sampaikan. Jazakallah khairan dan semoga bermanfaat untuk kita dan saudaraku seiman di mana pun anda berada kita akan langsungkan sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Kami seperti biasa undang Anda untuk berinteraksi bersama Ustaz pada pagi ini melalui telepon di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan yang pertama dari pendengar kita, Saudara Bowo di Bogor yang bertanya. Ya Ustadz Barakallahu Fik, saya adalah seorang yang fakir, akan tetapi saya sering diberikan uh, ujian dan uh, masalah di dalam hal harta. Apa ya, sikap yang harus saya ambil di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini sejak kelahirannya Ustaz? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah, ujian kemiskinan dan fitnah atau ujian kekayaan. Ini yang eh, pertama. Bahawa kekayaan dan kemiskinan Merupakan fitnah Ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menguji manusia Yang kedua Bahawa Apabila diuji dengan Kemiskinan Maka wajib bersabar Atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Apabila diuji dengan kekayaan Maka wajib bersyukur Atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah telah berikan kepadanya Karena kekayaan Dan kemiskinan oleh kerana itu para ulema berselisih Mana yang lebih utama Orang miskin yang sabar Atau orang kaya yang bersyukur Tidak pernah selesai perselisihan ini Sampai datang Syekhul Islam bin Taymiyah Yang mendengahi Dan memutuskan profesi yang berkepanjangan di antara para ulama Beliau mengatakan yang paling mulia di antara keduanya adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga dengan tidak meninggalkan usaha karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah Seseorang Sesuatu kaum Sampai dia merubah Keadaan Dirinya Karena itu para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an Mereka Selalu bergerak, selalu berjalan dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas sekali pemberiannya, sangat luas sekali. Rizkinya Allah Ar-Razik Yang Maha Pemberi Rizki Dan para sahabat Ridwan Allah Alihim Jami'an mengetahui bahwa kemiskinan dan kekayaan Adalah takdir Allah Jalla wa Ala. Maka Dan Allah yang Yang, yang meluaskan Rizki Dan yang menyempitkannya Allahu yabsutur rizqali may yashau wa yaqdir Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dia mahu khendaki dan Allah juga yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia mahu semuanya adalah berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Karena itu para sahabat Ridwan Allah Alihim Jami'an berjalan di antara satu takdir dengan takdir yang lainnya. Mereka tidak berada tetap di dalam satu keadaan. Mereka merubah. Saya ambil contoh yang sangat-sangat menarik sekali. yaitu para sahabat yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai kekayaan. Mereka adalah orang-orang fakir, miskin. Dan mereka tidak mempunyai ahli keluarga, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sebagiannya hijrah dari tempat-tempat yang jauh berangkat meninggalkan kemewahan hidup mereka untuk iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka ditempatkan oleh Rasulullah SAW di teras masjid atau yang kita kenal Ahlus Suffah penduduk uh, sufah di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tetapi mereka tidak selamanya di situ mereka tidak sepanjang hayat mereka berada di sufah di teras masjid tidak Para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala Dan mereka juga orang-orang yang beriman Dengan firman Allah Inna Allah la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bianfusihim Sesungguh ini Allah tidak akan merubah satu kaum Sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Maka bergeraklah para sahabat. Jamian, yang dengan keyakinan dan keimanan yang sangat besar. Bahawa semuanya adalah takdir Allah. Kekayaan dan kemiskinan. Maka mereka tidak tetap berada di situ. Abu Hurairah tidak sepanjang hayat berada di teras masjid Tinggal di situ. Tidak. Tapi mereka bergerak dan berusaha. Maka terjadilah perubahan secara besar-besaran. Karena itu yang tinggal di teras masjid bergantian. Bergantian satu dengan yang lain. Dan nah, begitulah sahabat. Setelah mereka yakin, tahu dan mereka iman bahawa ini takdir Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dan Allah juga yang akan merubahnya. Atafiyallah wa taala, maka inna Allaha la yugiru ma bi hatta yugiru ma bi Maka kefakiran yang ada sekarang bersifat nisbi relatif. Siapa yang tahu di kemudian hari orang yang fakir ini akan menjadi kaya raya atau sebaliknya? Tidak ada yang tahu, karena semuanya berjalan sesuai dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu nah. alaikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang Ustaz disampaikan. Berikut dari panelis yang pertama ada saudara kita eh, Saudara Abdul Rahman di Cengkareng. Cengkareng silakan, Akhi. Halo. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Uh, saya mau tanya di bab yang ke-19 hadis ke-19. Nah. Itu Rasulullah bertanya pada sisi uh, orang yang di sisinya, uh, dua orang yang ditanya itu. Uh, pertama, orang yang mulia dengan hartanya, dan orang yang fakir dengan hartanya. Uh, yang pertama, itu mulia, apakah itu dia seorang muslim atau tidak? Karena orang yang kedua itu, uh, orang yang ditanya oleh Rasulullah SAW itu, fakir, tapi dari kalangan muslim. Nah, bagaimana yang orang pertama itu mulia dengan harta tapi orang muslim tapi di hadis yang eh yang di hadis tersebut ini orang yang pertama itu mulia dengan harta tapi tidak dijelaskan ataukah dia muslim atau tidak. Hmm. Terima ya. kasih ustaz. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak dijelaskan itu apakah dia muslim atau tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inti dari hadis ini adalah ingin menjelaskan apa yang galib umumnya dianggap mulia oleh manusia itu belum tentu mulia di sisi Allah tabaraka wa taala itu dia intinya hmm. yeah. nah baik terima kasih atas jawaban Ustaz berikutnya dari penonton yang kedua kita angkat di 0218236543 ya yeah, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa Pak? Dengan Arief Abu Saudan. Ah, ya, silakan ya. Arief ya. Mau nanya nih Ustaz mengenai yang dalil atau ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha merubahnya. Hmm. Nah, ini mau dijelaskan kaitannya dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, apakah hmm. takdir itu sudah tidak bisa dirubah dan kaitannya dengan ayat yang tadi. Demikian. Baik, terima kasih terakhir. Wassalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya kita imani. Takdir Allah kita imani dan firman Allah Taala ta kita imani. Inna Allah la yuqiyiru ma bi hatta yuqiyiru ma bi anfusihim pun berjalan sesuai dengan takdir Allah. Subhana wa taala. ada luas berbicara tentang takdir saya tidak mau terlalu masuk ke sana. Ya, tetapi semuanya kita imani. Apa yang datang dari Allah taala ta kita imani. Kita kerjakan perintah dan kita jauhi larangan. Allah subhana wa taala tegaskan di sini la yughayyiru ma inallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru dan anfusihim semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah tabaraka taala. Ya. Nah, baik terima kasih atas jawaban Ustaz dan berikutnya dari pendengar yang ketiga di telepon kita ada Saudara Abdul Aziz di Jakarta. Silakan Pak Abdul Aziz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diberikan apa, Sa apa? ada enggak doa-doa mengenai agar kita diberikan Kona gitu doa yang sahih uh, hmm. Mohon nanti mungkin agak pelan gitu narasnya agar saya bisa catat Jazakallah khairan wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz uh, Langsung telah kona saya belum hmm. uh, Tidak ingat saya belum belum tahu nah. Belum ditanyakan kepada Para asetidah yang lain Uh, tetapi ada doa yang uh, Sahih Saya kira banyak hafal Allahumma inni as'alukal al huda Wattuqa Wal'afaf Wal'ginah Allahumma inni as'alukal al huda Wattuqa Wal'afaf wal'ginah Ini doa mencakup dunia Dan akhirat Ya Allah sesungguhnya aku Meminta kepadamu hidayah dan ke taqwaan dan kasufan diri ta'aṣuf dan kinah kecukupan itu berkali hadis sahih ikorqalal liwa muslim yang yang langsung kerana saya belum tahu hmm. Allah wa'ala Baik, terima kasih Dan uh, berikut kita angkat dari pendengar uh, pen uh, melalui pesan singkat kembali Ada Saudara Ridwan di Jakarta yang bertanya Ya Ustadz, ada prinsip manjada wajad uh, Yang uh, mendorong kita untuk uh, bersungguh-sungguh di dalam uh, mencari sesuatu dalam perkara dunia ataupun akhirat. Bagai, apakah hal ini tidak bertentangan dengan sifat konaah? Mohon penjelasannya. Sama sekali tidak. Karena bersungguh-sungguh mencari ya, untuk uh, dunia dan akhirat tidak tidak tidak bertentangan dengan konaah. Karena konaah menerima apa yang Allah telah berikan kepadanya. Reza dan taslim dan dia memelihara diri dari mana dia memperoleh harta hasilnya apakah dari yang haram atau yang dari yang halal orang yang tidak memperdulikan dari mana datangnya harta itu mau yang halal mau yang haram maka dia tidak qanaah dan dialah termasuk orang-orang yang tamak namun bersungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh sesuatu Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan uh, akhirat Itu tidak menafikan Qona'ah Tidak menafikan uh, Qona'ah ya. Baik untuk selanjutnya Kita angkat dari Saudara Eko di Pamulang yang bertanya Ustaz bagaimanakah dengan orang Yang beralih Dari uh, Pertanyaannya Ada ke terputus ya Saudara. 66. Kita angkat dari Ibu Rini di Semarang yang bertanya, Ustadz bagaimanakah menanamkan konaah pada anak-anak kita yang saat ini tengah kuliah, di mana lingkungan mereka sudah begitu uh, terpengaruh oleh prinsip-prinsip material materialistik, Ustadz mohon penjelasannya. Iya, para pemuda dan pemudi. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi. Apabila orang tuanya. Tidak mendidiknya. Dengan pendidikan Islam. Dan memperkenalkan, mengajarkan kepada mereka. Tentang didul Islam. Maka pemuda, pemuda dan pemudi-pemudi ini. Akan terpengaruh dengan apa yang ada di hadapannya tentang masalah duniawiah dan lupakan agamanya. Oleh kerana itu sepanjang penelitian bagi saya sebagai seorang pengajar yang bertemu begitu banyak dari para pemuda dan pemudi. Mereka terbagi kepada dua kelompok, dua golongan yang tidak mengenal agama, karena keluarganya memang jauh dari Dinul Islam. Mereka ini adalah pemuda dan pemudi yang tertipu dalam kehidupan dunia. Apalagi orang tuanya memiliki harta yang banyak, maka dia berpoia-poya melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela bahkan sangat tercela di dalam agama dan sangat jauh sekali dari agama. Kelompok yang kedua yang memang dari keluarga yang beragama, dididik agama dan orang tuanya aktif memberitahukan kepadanya tentang dinul Islam. Maka mereka tampil beda. Tampil beda. Karena itu tidak lain harus kembali kepada dinul islam. Tapi kembali kepada dinul islam yang sahih. Bukan ikut-ikutan. Kembali kepada dasar islam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam. Dengan mengikuti perjalanan salaful ummah. Mempelajari sirah perjalanan mereka. Insya'Allah ta'ala. Kalau anak-anak muda kita ini diberi bekal agama yang cukup. Maka dia insya'Allah tidak akan terpengaruh. Tidak ada jalan untuk memperbaiki. Bahkan bukan hanya pemuda, orang tua. Semuanya negeri ini diperbaiki dengan din, dinul islam. Karena nadiun Islam datang untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, tanpa nadiun Islam tidak akan terjadi kemaslahatan, tidak akan terjadi kebaikan, tidak akan terjadi keadilan, tidak akan bisa tegak keadilan. Semuanya harus kembali kepada agama. Kita hidup di zaman di mana orang sudah mau meninggalkan agama, agama dikatakan candu manusia dan lain sebagainya. Ini adalah pemurtadan Secara besar-besaran Khususnya kepada para pemuda kita Agar jauh dari agama Karena itu Para pemuda ini Dan masa muda adalah masa Pertumbuhan Masa ujian yang besar Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Sediakan pahala Ganjaran yang besar Dan kemuliaan yang tinggi bagi para pemuda kalau dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Karena manusia itu ada masa kanak-kanak sebelum balik kemudian balik masuk dia menjadi syabun menjadi pemuda sampai usia 30 tahun dari mulai balik atau haid Maka sampai usia 30 tahun Dia sebagai pemuda Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lisan perantara Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ada tujuh golongan yang Allah naungi Nanti pada hari kiamat Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Salah satunya adalah Wasyabun nasha'a Fi ibadatillahi ta'ala pemuda nasha nasha itu tumbuh berkembang dia dari masa mudanya sampai habis masa mudanya fi ibadatillahi taala di dalam ibadah kepada Allah tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa agama din dengan ilmu dan amal dengan ilmu dan amal ini yani fi nasha di Ibadat Allah Ta'ala Tumbuh Berkembang terus Menghabiskan masa mudanya Dengan Ibadah Kepada Allah Dia ya, kenal agama Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan Yang mempunyai anak-anak muda Para pemuda Anak gadis Didik mereka agama Kenalkan mereka agama Agar mereka tahu agama. Kalau tidak di luar sana demikian dahsyat kerusakannya terang kali itu. Ya. Terima kasih atas nasihat yang sudah disampaikan. Baik kita angkat untuk yang berikutnya dari penolong kembali di 0218236543 untuk. Anda yang akan bertanya dan alhamdulillah masih ada waktu bagi kita untuk uh, mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Ya, halo. Nah, uh, terputus, kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui uh, pesan 6 uh, nah, melalui telepon di 0218236543 dan uh, tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini ya kami angkat saja halo Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana Ibu? Dari Ketiga, Kalimantan Ustaz. Ya, dari Kalimantan ya. Nah, silakan. Hmm. Nah, saya mau nanya Ustaz itu tadi doa yang dibilang sama Ustaz tadi, Allahumma ini as'al apa? Allahumma as'al. As'alukal huda Ya, al huda wat tuqa. Lalu Bagaimana? saya baca setiap baik salat wajib atas sholat tuna, yeah. apa itu nggak nggak menyimpang, kan? Iya. Bahkan sampai tas ahut terakhir pun suka saya baca. Iya, yeah. baik. Jadi, oh, inti, pertanyaan, pertanyaan ya. inti pertanyaan, inti pertanyaan ibu, eh, di manakah letak eh, doa itu Sibah, ya. yang kacakan ya, ah, ya bu ya? Iya. Baik, terima kasih ibu. Ya. Nam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Jadi pertanyaannya uh, tempat. Uh, berdoa di dalam uh, solat nah. Memang uh, di waktu solat ini adalah uh, saat yang tepat untuk uh, berdoa Ada di dua tempat, di waktu sujud Di waktu sujud uh, Tidak dikhususkan sujud terakhir, tidak Tidak ada keterangan khusus sujud terakhir uh? Menetapkan sujud terakhir ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Tetapi di semua sujud di dalam solat baik solat wajib maupun solat sunat, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis Sahih diguarakan oleh Lima Muslim, Ina akrba ma yaqunul abdu, wahyu fi. Fi sujudnya. Inna aq aqrabu ma yaqun al-Abdu fi Rabbih, wahyu sajidun. Fagthir doa. Sesungguhnya sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, akhirnya waktu sujud tadi. Macam, contohnya Allahumma ini as'alul kudawat doa atau doa apa saja. Yang kedua tempatnya di Tashahud Di Tashahud atau Tahiyat Baik Tashahud Awal Setelah membaca Salawat Maupun Tashahud Akhir Rasulullah SAW Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Dan Muslim Mempersilahkan kita untuk berdoa Apa yang kita Mau Apa yang kita Uh, ma, iya. Yeah. Baik, terima kasih atas jawabannya dan uh, masih ada waktu sedia untuk satu pertanyaan terakhir tampaknya dari pendengar kita Pak Beni di Tasikmalaya dan Pak Heru di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ya Ustad, bagaimanakah caranya menghidupkan hati yang kurang khusyuk di dalam beribadah, terlebih ketika kita mendapatkan nikmat harta yang berlimpah? Namun apabila kita ditimpa oleh musibah hati bisa lebih khusyuk namun hal itu sering kali berubah ketika mendapatkan nikmat dari harta mohon penjelasan ustaz dan nasihatnya jazakallahu khairan memperbanyak doa memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala ta apabila memperoleh nikmat berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita untuk bersyukur kepada-Nya Bagaimana doa di dalam al-Quran rabbi auzni an ashkura adab seterusnya ya allah bantulah aku untuk bersyukur kepadamu dan seterusnya doa pertama Rab Yang Azani, An Aشكر على نعمتك التي أنعمت عليا و والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أصلحني في ضريتي إني تبت إليك و من المسلمين. Ya ada dalam Al Quran. Doa, Mohon, Kafah. Allah Subhanahu wa Taala. Kalau membalik balikan hati manusia. Siapa yang kedua? Beramal lebih. Dari keadaan yang lain, ketika kita mendapat nikmat beramal, beramal. Karena itu Rasulullah SAW salat uh, malam uh, sampai pecah-pecah kakinya, dan uh, beliau ditanya, uh, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, mengampunkan. Dosa mu yang telah lalu dan yang akan uh, datang, yang telah lalu dan yang akan datang. Ya ini kenapa kalau sampai berbuat demikian, yaitu solat demikian lamanya sampai pecah-pecah kaki beliau. Apa jawaban beliau? Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Saya ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan nikmat Yang Sangat besar kepada beliau yaitu Kenabian dan Rasulan Jadi yani amah Memperbanyak amah Ibadah uh, Yang Ketiga Beristighfar Beristighfar Tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar, Tasbih, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كنتك بر تصليح ما موجي موجي الله بر استكفرك من الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجا فصبح بحمد ربك واستكبره إنه كان توابا Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong fasabbih bihamdi rabbika wastagfir maka bertasbihilah dengan memuji Rabbimu dan beristighfar sesungguhnya Allah maha penerima taubat itu diantaranya ad-dua Memperbanyak amal dan bertasbih, memuji Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ta Apa bila datang uh, nikmat kepada uh, kita, ya? Yeah. Di antara amal, iaitu mengeluarkan zakat. Ternyata. Pak. Namisat eh masih uh, tadi pesan singkat terakhir mungkin, ya. mungkin ada telepon yang terakhir ya. sudah ada ibu ya. nila ya. ya? Nah, ya. ada ibu ya. nila di Tangerang yang sudah masuk di pagi ini. Nah, silakan Ibu. Iya. Halo, asalamualaikum, Mbak. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Uh, kamu bertanya Pak Ustad Silakan. Uh, ya. misalkan dalam sujud doanya dengan bahasa Indonesia ke Ustad Iya. Itu saja, Ibu. Ya. ya. Baik. Terima kasih. Nah, silakan Ustaz mengenai doa ketika sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah. Tidak boleh dicampuri dengan perkataan selain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah hmm. uh, Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bahasa Arab. Kalau doa, doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ia ya, di dalam hati. Perkara ini yang bisa saya jawab. Nah. So. Dan, dan terima kasih untuk peserta dan ya. pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk ya. di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih dan mungkin ada satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita. Ha, Insyaallah nanti. Nah, selamat pagi. Nah, saya mudah-mudahan bihamdika asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nah, wa warahmatullahi wabarakatuh Demikian Khotel Islam Kajian kita dari pembahasan kitab uh, Zuhud Dan Riko'ik meniti Zuhud Islami Menapaki kelembutan-kelembutan hati Yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafirullah Ta'ala Sebuah risalah yang uh, beliau susun Yang kita kaji di setiap selasa pagi Pukul 6.15 waktu Indonesia Barat Sampai dengan selesai dan kita simak tadi pembahasan dari bab ke-14 mengenai kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati Semoga bermanfaat dan ikhwatal iman dimanapun anda berada mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena pertanyaan anda yang melalui pesan singkat begitu banyak yang tidak bisa kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini Saudaraku seiman saat ini pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat Kami akan hadirkan ke ruang dengar anda program berikutnya Lantunan Tilawah Al-Quranul Karim dan... Ikuti kajian ilmiah berikutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abu Ehsan Al Ma'idani, Hafirohulloh dari pembahasan al khabir dosa, dosa besar yang wajib untuk kita jauhi. Selamat beraktivitas untuk anda semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan kemudahan atas aktivitas anda. Kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.